och välkommen till det här avsnittet av A-ordet. Vi tänkte bara samla ihop oss lite och berätta vad som händer och ha lite lösa samtal kring utopier och att bygga rörelse. Så det kommer bli spännande. Vi har några avsnitt ute och vi har planer på fler så vi tänkte passa på att stämma av läget. En av orsakerna också till att vi gör i sådana här meta-avsnitt är att eh, filen inte riktigt funkar riktigt så att eh, det kan vara svårt att hitta podden. Eh, vi jobbar på det här och ska försöka lösa det. Men eh, om någon är duktig och vill hjälpa oss att tala om hur vi ska göra. För att podden ska bli sökbar så kommer hjälpa hjälpa oss med det. Eh, annars så går du att hitta podden via vår blogg. aordet.wordpress.com. Ja, så är det. Problemet vi har med filen är att vi, eller jag, som skulle köra biffen och sen filade det. bestämde mig för att använda Feedburner som inte uppdaterats sedan 2011. Så det är en liten shoutout om du vill lösa problemet åt oss. Eller hjälpa till på något annat sätt, hosta ljudfiler eller vad det nu kan vara. Sen har vi lite musik som vi vill puffa för som vi har fått använda och det är supergeneröst. Vi har fått använda musik från det Anarko bandet Salters Som vi mejlade och fick svara att vi får använda deras musik Och sen bandet Superkrafter Eller musikprojektet som, som bland annat finns på Spotify Och som gör lite jazzig, experimentell, hiphopig Och väldigt peppig musik Så ditt tips ju att lyssna om och om igen på Superkrafters låtar så får de jättemycket steampengar Det är en sjukt bra idé Plus att det är bra musik Sade eh, jag, kan tänka så jag Steam? Steam är ju det här spel. Ja, men, Steam att... menar ju såklart. Ja, precis. Ja, då fick de också en shoutout. Ja, Steam. Kan man köpa spel? Jag vet inte hur bra Steam är. Steam håller ju på att förändras, mm. hörde jag. För att Oj, tidigare, ja. eller, som det är exakt just nu så är det ganska lätt för spelskapare att lägga upp även småspel som man programmerat hemma i sin källare. Men de kommer mm. ändra det ganska snart, och kommer man få pusta upp cash för att lägga upp spel Just det. där, det gillar vi inte. Så att man kan göra fint mervärde på, mm. på alla indiespelen som folk har programmerat i den källare. Mm. Ja, det är nys. Men Och sen så har vi Tekla Knös och Svarte Skärm. Svarte Skärm, Hur säger, svarte man? skärm säger jag, eh, jag vet inte. Det får, alltså. vi, får vi använda deras musik eller har vi bara mm, gjort det Jag har jag inte frågat, men de har Creative Commons License. Jag tror att eh, de skulle sympatisera. Vi hoppas det Det kan vi klippa bort <laughs> Nej, Jag tycker Nej, det ska okay. vara med. Vi gör en shout out till Tecla uh. Som har Alltså har mycket att sota för När det gäller att radikalisera Frikyrk och Kids De visste inte vad de var på men när de spelade in sin musik Nej, jag kom, jag, Det är deras fel Att jag är anarkist nu skulle jag vilja påstå Tecla är väl egentligen ett, ett teologiskt Radikalt projekt kan man mm. väl säga mm. De sjunger om en upp och ner värld och kritisera hierarkier från ett teologiskt perspektiv men som ändå blir politiskt mm. när man tänker en stund. Det är typ deras fel att jag är anarkist också. Ja, vi är Låt... sugna på att intervjua Maurits också, fråga om man vet vad han gjort. Ja. Maurits är en av deltagarna som har varit kring här tidigare och som blev kristen. Så det är också spännande, det måste pratar med. Vi måste intervjua Maurits. Ja. Ska vi någonsin då kunna lyda människor mer än Gud nu? spela musik i A-ordet så är ni att höra av er till oss. Ja, verkligen. Vi, och... vi tar jättegärna om vi har ett litet, uh, litet band. Det behöver inte vara punkmusik faktiskt. Vi kan vara generösa. På det den får punkten. gärna vara punkmusik, ja, men det behöver inte vara. Det får vara, det. vara andra genrer också. Och ni vill ha publicitet på vår snart enorma plattform så bara bara mejla till oss så där och så vidare. Vi är ju redan den, vad vi vet, största kristna-anarkistiska podcasten i Sverige. Mm. Utmana oss. Eller på svenska. Utmana oss. Vi är störst hittills. Ja. Ah. Sen finns det andra, det tycker jag också vi ska en att till mm. andra kristna-anarkistiska podcast som finns internationellt. Typ Iconocast. Den är amerikansk va? Ja. Ah. Och väldigt mm. intressanta personer som inte oss. Så det rekommenderar jag. Alla som lyssnar på det här kan lika gärna lyssna på Ikonocast också. Mm, absolut. Eh, finns det några fler kristna, anarkistiska podcasts? Jag känner inte till några. Men jag kan ändå tipsa. Men The Catacombic Machine eh, kanske rör sig någonstans i närheten. Vad är det eh, för någonting? Det är någon slags postkristen perspektiv på podcast. Jag tror att... Och postkristen är ju så att teologi begrepp. Som jag förstår, men eh, om man förklarar det, det är väl lite utanför perspektiv på kristen, tror. gud är död-perspektivet på med att Det är en ganska filosofisk podcast, men jag tror att den kan vara lite, lite smygradikal i alla fall, men inte anarkistisk. Men det är väldigt mycket Slavoj Žižek och eh, Kierkegaard. Existentiellt med andra ord. Ja, väldigt sånt, sånt jag lyssnar på. Väldigt roligt. Och Men väldigt bra. Vi kanske kan, vi tar och slänger upp en sida med lite tips på audit.wordpress.com, tänker jag. Ja. Det är väl en generellt sett bra idé. Det är alltid en bra idé, med mer inspiration och fett. Men jag tänker att vi går vidare och tar nästa bit i vår, vårt avsnitt. Och eh, vi tänkte också prata lite om vad som händer i... Den revolutionära kristna-anarkistiska rörelsen som snart kommer att omstörta samhället och skapa kaos. Precis. Och vad är det som händer? Jo, det som händer är virus. Vi kanske ska berätta bakgrunden till varför. För flera år sedan, så, eller det finns fortfarande en festival som heter Frizon, men för flera år sedan så fanns det eh, hela Sveriges kristna anarkistiska epicentrum fanns samlas, samlat här på somrarna, mitt i jungen i något som kallades för virustältet. Och virustältet var en kristen anarkistisk hotspot i samarbete med en förening som heter Tentwork som jobbar med ja, exakt samma sak. De åker upp och råker runt på festivaler och pratar om anarki och kristentro i hela Europa. Och de... Samarbetade med virustältet. Och så, ja, det var föreläsningar, en liten korg med dumstrad mat. Eh, Dumsterbuffé till och med. Dumsterbuffé. Eh, eh, målade banderoller och tryckte patches och, och gjorde fröbomber och Aldersjöns eh, radikalitet. Det här, det här tältet, den här plattformen, eh, fanns med på. Det var en priszon fram tills för några år sedan. Bland annat jag och tyckte att det känns ju tråkigt att det tog slut där. Det kändes som att virus hade en större funktion att fylla än att det bara plötsligt inte, inte fanns på frizon. Vi fick inget tält och eh, samarbeten bröt och eh, frizonen ändrade karaktär. Men så då startade jag och Jonathan upp eh, virusträffen. Ja, så, en ja, fortsättning. Thomas också med, Thomas en var också med. kamrat. Ja, och det var helt enkelt en träff där vi träffades och pratade om kristen anarkism och allt som hör till det. Med folk som var intresserade av det. Eh, anarkister, kristna, andra eh, som tycker att det var en intressant fråga. Och sen var det ett gäng där som plockade upp det och arrangerade en ny träff i Stockholm. Och så var vi ett gäng som också gick med i första maj-demonstrationen där. Och det här har varit roliga och peppiga träffar. Fantastiskt att träffa folk som faktiskt tänker lite som en själv gör. För det finns ju inte så många. Vilket gör att en får känna sig lite mindre galen för en stund. Vilket är fantastiskt. Precis. Och nästa träff håller faktiskt på att planeras och kommer äga den någon gång i november senare i år. Och nu håller vi på att försöka dra ihop lokal till det och har, eh, har faktiskt redan planerat det mesta. Förutom vart vi ska vara någonstans och vilken tid. Typ det viktigaste. Men allt innehåll är förigt. Ja, Och så kommer det såklart finnas lite möjligheter för folk att bidra. Så att det kan också vara någonting att börja fundera på när man hör det här eh, avsnittet. Att, ja. Kan jag bidra med någonting? Verkligen. Och temat kommer att vara... Utopier, drömmar och mardrömmar. Med kanske mest fokus på drömmar, hoppas vi. Jag tycker vi gör en Petra övergång och börjar prata lite om vad det är vi är ute efter egentligen. Eh, vad är det vi vill med eh, att bygga en kristen-anarkistisk rörelse? Eller vad är det nu är vi håller på med? Ja, precis. För det kan lite kännas lite så här disorienterat. Vi satt en podd, det är virusträffar, det där, vart, vart är en egentligen på väg? Ja. Oavsett vad, om vi vet det eller inte så känns det viktigt att, att här, börja visionera utan att känna att eh, shit vi måste ha alla svar eller så fort jag säger någonting så blir jag förpliktigad att göra det och eh, skriva upp på ett livskontrakt att göra det jag sa resten av livet. Och drömmar och visioner de växer och förändras också och det är ju det är en ganska central punkt i i hur många anarkister tänker kring att bygga samhälle eller att bygga gemenskap och bygga community är att inte bygga upp en storslagen vision för hur, hur det nästa steg ska se ut eller hur det nya samhället ska se ut utan att eh, anpassa sig efter de behov som finns eh, i första hand. Men samtidigt så känner jag ofta att det behövs någon typ av riktning och att det är bra att i alla fall ha en, en idé om vad det är vill nå och inte bara klaga på alla saker som är dumma. Eh, för där är det lätt att fastna i att så här, jo, men kapitalismen är en mördarideologi som leder till jättemånga människors död. Eh, kommunism i stadstappningen var ingen bra idé. Eh, och att gå tillbaka till monarki, det kan man ju drömma om om man, är, ja, om man inte har någon sån här drift till exempel. Mm. Men, men vad är alternativet? Och jag skulle gärna vilja ha en idé om vad alternativet är, liksom. Ja, och att bygga rörelser, det kan ju också vara att seize the moment, liksom. När det ändå finns flertalet människor som har en liknande längtan om en annan typ av kyrka, en annan typ av teologi, ett annat sätt att bo och ha relationer och motverka hierarki, liksom. Det kan finnas en poäng i att faktiskt ta tag och systematisera och, och organisera sig i, i den gruppen för att undvika att alla samlas ibland, säger Å, vi skulle vilja att, eller, att man längtar efter en rörelse, att den rörelsen ska finnas men aldrig skapar den för att vi finns här och, och det går att ta ut en riktning. Och, samma Men samtidigt så väcker det en del svåra frågor. Vem ska bestämma att vi bygger en rörelse, till exempel? Det sa du inför ja, jag menar planeringen exakt, här. Ja, det, det tänkte jag att sitta här och tänka efter en rörelse. Men vem är jag att säga att oh, shit, nu ska vi ha rörelse och alla jag känner och i mina kretsar ska vara med i den? Det är ju inte anarkistiskt och det kan ju nästan vara otrevligt att jag lägger, bestämmer vilka drömmar och vilken riktning vi ska ha. Men samtidigt, jag satt tidigare idag och lyssnade på en Petri-dokumentär om den feministiska gruppen grupp 8 som under eh, 70-talet var med och eh, kämpade för olika kvin, kvinnorättsfrågor i Sverige bland annat bort och, och där, den, den startade genom att åtta förbannade kvinnor samlade ihop sig i en grupp, började läsa på i ett par år och sen öppnade upp och började driva sina krav ganska aggressivt det Kanske inte är, den här rörelsen liksom har krav på staten mm. därför att vi vill inte ha så himla mycket med dem att göra. Men det handlar ändå om att säga att här finns en längtan och då är det bra att, att skapa en grupp. Att säga att det här är platsen där vi söker efter alternativ. Mm. Och där tänker jag att även om man inte bestämmer liksom att nu ska vi bygga en rörelse, nu ska vi bygga partiet eller vad fan det nu är. Liksom, ja. Så kan man... Kanske ställa sig själv till förfogande och säga att så här, ja men jag finns här, jag är beredd att lägga lite tid på det här eh, för att det är viktigt för mig. Liksom. Och framförallt tycker jag så att ut nätverksperspektiv är det nice att jag ska prata om rörelse. som du, Jonathan som var i Hamburg i samarbete och träffade Catholic Workers eh, lokalavdelning i Hamburg. Mm. Och eh, imorgon när vi förhoppningsvis ska ut till Kristiania och besöka kyrkan där. Mm. Det är ändå två radikala rörelser som finns en tågresa bort från det här påhittade landets gränser. Ur ett rörelseperspektiv ska man känna sammanhållning med de här grupperna och det finns väldigt mycket utbyte att ha. Liksom. De också ingår i samma typ av rörelser. Mm. Men det, det handlar ju lite om det här vad det innebär att bygga rörelse. Att det kan ju göras på olika sätt av olika personer beroende på vad en själv brinner för och vill. Eh, alltså att ett sätt kan ju vara att stärka samarbeten och nätverket, Ett annat sätt kan vara en podcast som vi gör här eller organiserar videosträffar. Eh, att göra konst och kultur som promotar en kultur som är mer peppig. Liksom. Eh, att inspirera till hur man kan göra bättre livsval. Och hur den kan bygga upp en praxis som funkar. Och det finns ju en massa sätt och vi kommer ju bara på ett fåtal liksom när vi sitter och samlar. Mm. Och där, där tänker jag att det också är viktigt med utbyte och att eh, få input kring hur olika personer tänker kring det. Mm. Men mycket kan alltså, den typen av rörelse som skulle vara nice bygga är ju en del av det är ju är också ett överlevnadsprojekt för den ensamma kristna anarkisten i sin stad. Alltså ett sätt att inte att undvika isolering mm. och att eh, kunna stärka sin övertygelse, utmana sin övertygelse, hitta nya idéer eller mm. bara klara av att leva i den här tråkiga, hierarkiska världen. Framförallt tänker jag också i relation till kyrkan. Mm. Det märker jag, jag tänker, att Ibland kan det nästan kännas som att kyrkan är en större i den staten. Mm. Därför att det fanns så mycket som kyrkan skulle vara mm. som den inte är. Jag hade länge kriteriet liksom för att leta efter en församling. Att en församling ska göra det lättare för mig att vara kristen. Där jag upplevde att de flesta kyrkor och församlingar gör motsatsen. Att det blir ett projekt att gå till en gudstjänst till exempel. För då måste jag förhålla mig till en massa saker som jag har problem med. Snarare än att kyrkan är någonting som inspirerar mig till att leva mer radikalt. Ja, det ska ju ändå vara en plats som gör det lättare att andas även om en blir utmanad av mm. det som sägs där. Och, mm. och då med, med utmanad menar jag utmanad att leva ett, ett liv som känns känns mm. rätt och kärleksfullt och mm. bra. Liksom. Och det, jag skulle vilja att kyrkan var en förskapande plats som visar hur, eller prefigurativ plats som visar hur ett bättre samhälle eller en bättre gemenskap skulle kunna eh, leva och en, ge en försmak på, på Guds rike vad man nu menar med det. Mm. Är det här en profetisk rörelse? Nu är jag lite bara en crazy här. Jo, men det tänker jag ja. att man kan säga. Liksom, ja. Att det är en eller att vi kanske ser oss som det. Ja, det är väldigt stort anspråk och kanske känns lite moralistiskt. Men det känns ändå som att det ligger något i det. Profeterna irriterade ju folk och mm. eh, drog saker till sin spets. Gick längre än en, en borde för att visa, mm. visa på en brist. Det största eller det mest pretentiösa i det uttalandet mm. är väl att säga Nej. att vi faktiskt provocerar folk. Det kanske <laughs> inte gör det. Vad Vi får säga någonting som provocerar. Till exempel att vi är profeter. Det kan vi provocera. Ja, det kan, absolut. Eller om jag såhär... skulle bli provocerad om någon sa att jag är en profet. Ja. Jag skulle tänka att du är en idiot. Men det är bara jag. Det beror ju på vad, man, vad han lägger in för anspråk i, ja. i det ordet också, tänker jag. Ja, men verkligen. Men, jag som har rört mig i Sahara, ni är karismatiska och karismatiska. Så där finns det mycket självutnämnda profeter som mm. eh, menar att de är profeter för att de säger saker som tycker tycker Gud har sagt till dem. Mm. Eller för att de förlänger på folk. Nej, men det det. profet som i att peka finger åt makten. Ja, men verkligen och kalla saker vid det rätta namn tänker jag men också att säga till kyrkan att nu har, nu har ni gått någon annanstans än vad vi tror att ni skulle ha gått nu betejer ni ner på ett sätt som som Jesus inte skulle ha sig på. Mm. för det är egentligen alltså det som gör att man förbannar på kyrkan ibland att, att det är en hierarkisk struktur att människor använder liksom säger att de tar att de använder Guds namn för att styra andra människor. Eller skapar en, en överdriven moralism som människor mår dåligt av. Mm. att man missar målet som den här mm. klassiska ungdomssamlingsetiketten på synd. Liksom. Men hur skulle du vilja att kyrkan såg ut? Eller vad drömmer du om för kyrka? Det var länge, det var länge sedan jag ställde den frågan till mig själv. Så att, men det är ett utforskande. Jag skulle, vilja se, alltså, jag skulle vilja ha att en kyrka var hade den känslan som Salters musik ger mig. Och det vet ju ingen hur den får mig att känna. Men alltså, att det är ett utforskande att vi eh, befinner oss in the belly of the beast. Liksom. Jag vet inte. Jag vill ha en underdog-kyrka som slår uppåt, som sparkar. Men kanske en lite kyrka, som är ett mellanting mellan eh, en aktivistgrupp och en hemgrupp. Det skulle jag annan tycka om. Hur skulle du vilja att kyrkan såg ut? Nej, men jag har tänkt lite på det för att så här, eh, jag är jättekritisk till Svenska kyrkans organisation och det tror jag kom fram lite när jag intervjuade Marta mm. eh, som är en svensk kyrklig präst eh, och ser stora problem med liksom, hur en dysfunktionell biskop kan liksom, ställa till sig stora problem och leda till att människor blir utbrända och vad kan vara. liksom. Eh, och jag skulle gärna se liksom en kyrka som är tydligt antihierarkisk och har ett frihet ett anspråk och eh, se sig själv i opposition till makten. Samtidigt som, eh, som den bygger gemenskap och liksom är en del av en större typ. Eh, så jag skulle vilja starta en sån kyrka, det har varit Aspepp. Mm -hmm. En prästfri kyrka. Förlåt Marta. Eller skulle en sån kyrka ens vara gudstjänst där? Jag vet inte, hur skulle den gudstjänstordningen se ut? Oh, det känns som ett avsnitt det... i sig. Liksom. Ja, det det. Eller så här, jag känner inte att jag... Nej. Vi kanske ska fråga en präst. Vi kanske ska göra det. Det, det. det som är roligt, jag måste berätta det här bara för att du sa det. Men den, den moderna klassiska settingen med gudstjänst där församlingen sitter på stolar framför ett podium har jag hört, kommer egentligen från tiden då då den kristna kyrkan blev statlig och från att ha samlats hemma hos folk i mera cirklar, studiecirkel liknande verksamhet så är den moderna gudstjänsten med en talare och en grupp åhörare en kopia av den tidens kejsarordienser där kejsaren satt på en podium och det satt någon slags hov framför och mm. det på att det är den relationen som man har kopierat. Mm. Och att det i sig kan vara problematiskt. Mm. Och frästen som gudståthållare liksom som ja, sa det framme och, och talar, talar om. ord till ja. folket. Men jag har också jättestora problem med det och det är ju alltså även om, även om vissa av oss liksom har bättre koll på teologi och i det området kanske är en auktoritet på mm. hur man hur en ska tolka eh, teologiska frågor i livet så eh, behöver inte det vara det betyder inte att de behöver vara en auktoritet i andra sammanhang eh, eller i relationen till Gud. Där tänker jag att alla människor är lika och det visar sig inte minst i att alltså, ingen tänkande människa tänker ju att präster är bättre människor än vad några andra är. Liksom. Eh, tror man det Nej, eller mer tror än det så har man nog sovit. Sek Sekulär media eller så alla, ja, joma, alla filmer precis. Ja. Rester som gefia. Ja. Så vi får för månad. <laughs> ja. eh, sen så ja. finns det vissa saker i den kristna traditionen som jag tänker är jätteviktiga så här, att plocka med sig till, till radikala rörelser. Så jag tänker att så här, bemötande, det pratade vi lite om tidigare: ja. att bemötandet när man kommer till eh, en frikyrka. Så. Eh, du kan liksom gå dit i mjukisbyxor och ett sunkigt linne och sen kommer någon kostymnisse fram och skaka hand med dig och hälsar välkommen. Liksom. Mm. Och det, det finns nästan i de flesta kyrkor. Alltså, bemöts du inte bra när du kommer till en frikyrka så, så är det ett väldigt konstigt sammanhang. Liksom. Ja, verkligen. Alla skulle skämmas om man upptäckte att man inte hade välkomnat någon. Mm. Och det är ju en kultur som är väldigt välkomnande och trevlig liksom. Och som man ja. övar sig hela tiden. Mm. En del kanske skulle säga att det är någon slags Dold agenda bakom det, men det, man, det måste, man måste vara trevlig Absolut. för att folk ska Byta, eller bli kristna liksom. att agenda, mm. men det finns En jättebra trevlighetskultur Och en mm. övning mm. i att handla och, och få alla som går in på den känna sig välkomna och vilja stanna mm. Och det är viktigt Och jag menar så är det ju, så är det ju våra rörelser liksom. Eller som jag tänker med att Den rörelsen ska se ut som jag vill vara en del av liksom. Jag vill att Ex-nazister, eh, tiggare, knarkare, eh, kostymnissar som har börjat tröttna på kapitalet. Att alla ska känna sig välkomna, liksom. Mm. Utbrända undersköterskor, you name it. Att vi ska vara en rörelse som så här, pratar in i deras liv. Det finns en Salters text som säger det också. Och en eh, teckla knäs. Nej men oj, ska vi citera för varandra som av ja. biblar? Nej men det, det finns... <laughs> För att tala om hög anspråk... <laughs> Nej, men det finns en Salters text som handlar... –Jag tror låten lite Dumpster Divus, är konstigt. –Och den, den är så här, –Patrioter är välkomna, men lägg ner era flaggor, flaggor för vi behöver dem som handdukar, vi ska tvätta fötter. –Och det här att... –Ja, ni är välkomna om ni lägger ner mm. de våldsamma och kapitalistiska, patriarkala strukturerna bakom er. Mm. –Då är ni välkomna hit. Mm. Join the feast, from the greatest to the very least. Come now and join the beast. I hear the of the beast. Captain, soldiers, you can come to Just lay down guns and come on through. Let's people get ready, or be your throat. we'll be alone. Come now and join the beast. from the greatest to the very least. Come now. Det är också en, det är lite problematiskt för att, det, går ju att vara, det är svårt att vara välkomnande mot alla utan att ställa krav. Mm. Och en viss lägsta nivå bör det finnas för att människor inte ska riskera att bli kränkta eller traumatiserade av ett sammanhang. Ja. Och där tänker jag på liksom berättelserna från folk som har en queer-identitet eller liksom inte passar in i någon samhällsnorm, eller för den delen inte gillar innebandy. Eh, ja, hur, eller någon sport. Ja, ja. Hur ett normbrytande förhållningssätt liksom kan, bli, kan leda till traumatiserande upplevelser i kyrkan som den ser ut idag. Och så vill ja. jag absolut inte ha det. Samtidigt som man måste bolla det med liksom en risk för elitism eller en besatthet av renhet. Liksom. Att man måste vara var procent Jesus som mm. på den andra sätt brukar prata om, till exempel. Köta alltid mm. igen. Men det måste ju ändå finnas någon slags eh, relation till eh, alltså en gemensam grundövertygelse. Speciellt om man ska bygga en alternativ rörelse, så måste alla som går med i den här vara medvetna om vad de går med mig. Tänker jag tjata om grupp åtta igen, men för när grupp åtta, den här feministiska... Alla som vill bli medlemmar fick vara med i en studiecirkel innan för att få rörelsens grundpelare. Att, så att alla, för, alla som gick med förstod vad det var de har gått med i. Och det tänker jag egentligen är en förutsättning också för att folk inte ska bli sura i efterhand och säga det här sa ingen till mig när jag gick med. Att mm. jag att det här Och det är, ju, det är ju en jättebra strategi också för att behålla någon tendens inom, inom en rörelse. Ja, eh, att försöka se till att det finns en, en gemensam grund att stå på på något sätt. Sen kan det ju fortfarande vara en del av en större rörelse som ett större nätverk. Där det kanske finns en, ett utrymme för att samarbeta med människor som inte håller med än. Helt. Och att det kanske blir ganska oproblematiskt, alltså mm. om det blir en, ett sidospår eller en schism mm. så behöver inte det betyda betyda fiendskap. Utan, mm. Jaha okej, ni uppfattar det här på det här sättet, mm. Men gör det då, om det inte är någonting fundamentalt. Det tycker jag har funkat ganska bra med virusträffarna, att det har varit rätt så högt i taken då mm. med vem som är välkommen. Att det har ju varit folk som är partipolitiskt aktiva till exempel, utan att nämna några namn, ja. som har varit med och andra som liksom har varit lite nyfikna på rörelsen men inte identifierar sig som anarkister. Att... Men att det ändå är en tydligt anarkistisk träff. Mm. Så att det inte är något att på det mm. sättet. Och det är också en, en annan sak som vi pratade om lite. Jag är ganska inspirerad av eh, Scott Crowe som skrev boken Black Flags and Windmills. Eh, som pratar om att eh, behålla de frihetliga tendenserna i ett initiativ. Att det inte blir liksom bara ett, en annan icke-statlig organisation eller en klubb för inbördesbeundran. Utan att man jobbar vidare på, på de frihetliga tendenserna och har den reglerande principen. Hur gör man det då? Hur behåller man de frihetliga principerna? Istället ställer jag en retorisk fråga för jag har hört ditt svar. Nu har jag glömt det. Haha, <hör> <hör> då vet jag mer än dig. Du har något med institutioner att göra, att man skapade institutioner som eh, var platta, med platt hierarki. Men det är ju för... svårt också så här, hur gör, hur gör en det? Det finns ju inte, ja, okay. det finns ju svar med olika modeller för det, Så alltså det finns Assembly-modellen där man träffas i stormöten, det finns Hubs spokesmodellen där du har vängrupper som delegerar ett ansvar till exempel. Men det är ju vissa metoder som funkar i vissa sammanhang. Och jag tänker att det är bra att ha någon typ av plattform där man kanske kan experimentera med det. Förlåt om jag avbröt dig. Nej, det gör inget. Jag bara försökte få dig att berätta du berättade tidigare. Var det någonting mer vi kände att vi ville prata om? Ja, egentligen. Nu har jag och Jonathan suttit här och aggregat om att bygga rörelse. Men, ja, men oavsett allt det här svamlandet om att bygga rörelse, vi, jag och Jonathan har inget intresse av att sitta och bygga den här rörelsen själva i någon källare eller på ett café som vi sitter på nu. Utan, du som lyssnar på den här podcasten är antagligen intresserad av anarki eller så, är du bara, har du bara hamnat här av oklar anledning. Men du som är villig och vill vara med i här rörelsen, du är redan med. Kontakta oss, kontakta människor i din närhet, börja söka efter olika sätt att dekonstruera hierarkier eller bara leva annorlunda. Det där rätt så himla cheesy, men det är ju det det handlar om. Ja, och där kom jag på en sak som jag ville säga lite tidigare som jag glömde bort. Eh, att så här, jag saknar ett lokalt sammanhang. Jag vet inte om du Alice har något som du tänker på. Nej, men... nej inget som är med mig så. Alltså finns det lokala initiativ som liksom organiserar sig utifrån någon slags kristet-anarkistiskt förhållningssätt eller radikalt eller aktivistiskt mm. förhållningssätt med, som är platt eller har kristna rötter liksom. Eh, det borde finnas i varje större stad en mm. anarkistisk hemgrupp eller mm. något. Men jag tänker på så här: jag känner till genom en bekant, en och församling, som de är ju snarare konservativa liksom i sin framtoning. Men tittar man på vad de gör så är de. De är ju riktigt liksom radikala. De gömmer flyktingar och de hjälper till på en massa spännande sätt. Och där tänker jag sådana, sådana exempel skulle vi jättegärna vilja... Och också om du som lyssnar befinner dig i ett sammanhang där du har en församling som gör har en sån radikal praktik. Det kanske är ett bra utrymme att fördjupa den alltså utan att man blir den konstiga anarkisten Utan att liksom få syn på, på de här radikala praktikerna som redan finns. Och se hur man kan bygga ut dem och fördjupa dem. Mm. För det kanske motståndet är mindre Eller mer eller mer Om man tänker på motståndet med stort än. <laughs> Men eh, det var väl lite det vi vill säga Nu har vi snackat ah. ganska länge Tänk om vi skulle göra ett kort avsnitt Hör gärna över till oss eh, aordet.wordpress.com Vi finns till och med på Facebook mm -hmm. eh, Trots vad det kostar oss Det är en stor uppoffring Eh, där heter vi A-ordet podden. Som om podden var efternamnet och A-ordet namnet alltså. Och det har en mejladress. Glöm bort vad är. A-ordet.podcast.gmail.com Och så kommer vi slänga upp lite tips. Ja, på olika podcasts som vi kan lyssna på. Och kanske också lite länkar till saker vi pratat om i det här avsnittet. Till ah. köker i Hamborg får man läsa yeah. på där Precis. Ja. Mm. Over and out från A-ordet. Vi ska spela in hur mycket som helst när det känns det som. Så yes. du, håll ut efter flera avsnitt. Nu måste vi gå och prata med Nathanael ja. som är vegan. Precis. Ja. Det lät som att det var farligt. Uh. Som är vegan som att det måste vet ja. Det. ja, nej. Vi, det blir bra. Vi redar ut det i, i ja. det här avsnittet eller nästa avsnitt, eller så publicerar vi det innan. Bara för maximal eh, förvirring. Maximal förvirring. Och i så fall är det, det förra avsnittet. Ah. Eh, följ oss så får ni se vad som händer. Precis.